Rahman Arrahim Alhamdulillah Ussalatu wassalamu ala rasullillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa manu ala Allah në falenderojmë Dhe vetë në për ti ndihmë dhe fale kërkojmë Ne përbashdojmë përseri pas një shkëputje Dhe se të arsyshme Përshka këtë muajt Ramazan Edhe pse ndërko Ka pas legjeratat të tjera Mirë po Ka përshdim ciklin që kemi filluar Me trajtu para Ramazanit E kemi ndërprej dhe tashmë po vazhdojmë mëshëm me kët cikël. Besoj që nuk është harruar që kemi trajtuar më herët dhe ju kujtohet se kemi filluar në kuadrin e ligjratave që po i trajtojmë ditën e shtunë të flasim për normat hyjnore. Disa rregulla dhe ligjet e Allahu dheu ala që funksionojnë një jetë në kësaj bote dhe që nda lidhen ngushtë me aspektin shoqëror. Natyje kemi përmend disa për normave, rregullave të saktaura dhe e fundit ka qen norma e sprovës. Atje që kemi folur për rregullat e sprovës, kuptimin e drejtës së sprovës dhe si funksionon kjo normë në jetën e përditshme. Ndërsa me len Allahu xha lehu ala, sot do të vazhdojmë me një normë tjetër e cila është padyshim një normë e ndërlidhur ngushtë edhe me vetë esencën e këtyre ligjëratave, mirëpo është e ndërlidhur edhe me të gjitha ato normat tjetra që kemi folur për to deri më tani. Ne kimi i thënë në filim të ndëru vëzërë dhe motra se Realisht Gjitha këtu norma, hynore Të Allahu Gjellewala Funkcionojnë bi bazën e emarve Të Allahu Gjellewala Do në Zotë Gjellewala është I drejtë Allahu është i urtë Dhe në basë të kësaj dhe shumë të tirave Funkcionë kërë regullë në, në kosmas në gjithësi Pa dhe njëtën tonë Nuk ka asë një gjë në këtë dunja Që Vije nga Zoti xhallahu ala që Zoti ka rregulluar e që është e drejtë. Nuk ka kështu. Padresia është pjesë e njeriut, jo pjesë e Zotit apo. Nga Allah vije vetëm e drejta. Dhe nga Allah vije vetëm e urta. Allahu xhallahu ala çdo gjë vendos në vendin në vendin e tij. Andaj rregulli që sot do të flasim për ta të, të ndërrohasë është një rregull i cili na mëson si me i kuptuar gjërat Si me i vlerësu gjerat Si me i gjyku gjerat E kështu mëra Një regullë që ne e kuptimet shumë ta E që në të përmenim këto kuptime Në kodër të të ligjeratës Por edhe pse kjo ligjeratës sonë ta Lidhe me këtë norm është me te për një loj Një huri e për gjithshme për këtë norm E shumë detajt e kësaj do të munduemi Pasaj me ishjelua dhe në Takimet e arshme me lejnë Në lau të madhënuar Norma që do të t Nësën elmaida, në jetë nëqenë Allah Gjallahu ala thëtë Kullajës tëvjë lëkëbithë vë të tëjjibë Vëllu aqëbë e ke këthëtë lëkëbithë Nuk barazohet Nuk kamën si tjetë e barabartë E mira me të keqenë Edhe në qofësët përçanë nga njëra dhe bon për shtypja Shumësia e të keqes Këtu Allah Gjallahu ala thëtë për një regullë Se përjecështë me vendim të Allah Gjellewala E mira dhe e keq janë të ndara Dhe nuk janë të barabarta, nuk janë të njejta të ka Allah Gjellewala Tashne këtë regullë duhet me e zbërthy dhe me e sharu detajisht Qka është për qëllim e mira, e qka është për qëllim e keqja E qka është për qëllim do më thonë se nuk janë të barabarta Këtu gjitha janë të ndërlida me normën që të qlasin për te Këtu gjitha janë të ndërlida Filimesht kë ajet ka përmbrin vet në ti mund të themi një norm me dy antë e saj apo dy norma nuk është të rëndësëmë si i ndajmë mirë po këja ajet filimesht me thëtë se e mira dhe e keqja nuk janë të njejta nuk janë të barabarta ato përjetësisht një dhëmë që janë të ndarat por edhe janë të kondërta me zvete kështu Allah ka vendos aja që është e mirë dhe e që është e keqe janë dy realitete që nuk përputën me zvete janë të kondërta përna i gjdo përpjekë me i bo bashk ashtë e dështuar sa Allah ka gjyku me mbetë të ndara ato mundet njëri me i bashku dhunë shumë në vetë në ti po ato e realisht nuk bashku në kur nuk bashku në kur përna i e mira dhe keqe janë të ndara me gjykim të Allah Gjallewala dhe e dyta Allah Gjallewala thotë se Në syte njerëzve, njët e tyne, e keqa mund të jetë më e dokshme, e keqa mund të jetë më e praneshme, më e letë, më letë e arrethshme, se sa e mira. Mirë pa, gjithë kja nuk do të më të bërë për shtype ty dhe me kje kdo nga e mira. Nga se gjithë mund e mira në betë e mirë. Ndërsa për të keqen, për shumësinet keqes, Zotë Gjellewale a ka përmenë, se ka të bëjmë me zbukurim, me fryrje, me shkëlqim, nuk ka të bëjmë me realitet. Ndërsa, pjesa e dytë e shqilimit të emit të kësoj norme, e që ka të bëjmë me të mira dhe me të keqe. Qka është e mira dhe qka është e keqe? Në këtë aja e që pe i kësoj kemi të këtë norme, se nuk janë të barabata, nuk janë të njejta e mira dhe keqe, Djetarët e kam përmendur se e mira, e përmendur në këtë jetë përfshil edhe aspektin material, edhe aspektin kuptimur. Dhe mënë, qëka është aspektin material e qëka është e kuptimur? Aspektin material është, dhe më thonë, ushqimi i mirë, apo dhe më thonë, aspektin material është fitimi i mirë. Ato që fitan material, i fitimi i mirë, furnizimi i mirë, nuk barazot kërëma atë që është i keqë kuptimor besimi, vlerat, sielja, e kështë më rohët. Pra ndaj, Allah Gjalloa ka gjukuar përjetës ishtë se nuk është i njëjtë si ajë që besën drejtë, si ajë që besën gabushëm, si ajë që fletë të vërtetën, si ajë që fletë të përvërtetën, si ajë që punën mirë, si ajë që punën keshë, dhe mund të kënjerëzit, mund jen të jenë të barabartë, madhje, mund të jenë një grupë, i favorizuar, i padryshmushëm është nërë një nore se nuk bënë asë njërë të barabarta, asë të njeta dhe me shpegime tjera që do të vërdojmë i tretu në vërdojmë të kësaj legjeratë insha Allah të. parandaj të ndërru dhezër në basë të kësajna realisht kuptumë ata që diri dikun, edhe, diri dikun edhe kemi dit për shambullë nëse e pyjtë gjithë njeri ashtë njësi me bomirësi me vo keq kejtë njështë e dinë se Nuk është njëjtë. On mirë është, me bo mirë, keqë e me bo keqë. Nuk është e barabarta po. Atëre, qëfar kuptime në zirë, apo, qëfar kuptime dalin, apo në zirën nga kjo normë, për tekso njëhurijet natyrshme. Ne natyrshme dimë se janë të ndara. Mirë, po, a ka diçka për tekso njëhurijet të natyrshmeris? Ka. Për shambu, njëri unë nga natyrshmeria ti, i krijuar i tillmë besu Zotin. I tillësh i krijuam apo? Na tusmeria e njeriu te kërkon Zotin gjënë në Xhelalullah. Prandaj në shikoni në gjitha studimet që janë bërë për historinë njerëzimit të arkeologjinë këtë të kaluarën, u njerëz kanë kanë gjetë, studios kanë gjetë, për shembull civilizime popull që nuk kanë qenë zhvilluar ekonomikisht sa duhet. Nuk kanë pas për shembull kulme, shtëpi azi, s'kan pas vend banim, s'kan pas. Dono dikun kanë gjetë, diku s'kan gjetë. Mirë po, nuk kanë arritë me gjithë diri me të një vendë benim që nuk ka pasë faltore dhe të zatë atonë. Ska në gjithë. A ka qenë pasak i të kjoj besim i manifestuar drejt, agabimish, këtë një s'ka tjetër? Mirë po, kjoj dëshmoj dhe njëriot, gjithë mund ka pasë nevoj për të besu në diqka atonë. Një fuqit që ashtë zakon shme që ati i drejtojt kër është tushmëri, në zaraja atonë. Për dojo është natushmëri e panërshme të kënjëri A ka arrit njëri ju që me mërapshtimin e ti edhe me devimin e ti, me ngulfat këtë nga të shmëri, po ka arrit. Pra ne duhet diqka për te kësën e të shmërije që e në ban stabil këtë regull të besimit. Edhe njëta këtu. Gjithë njështë e dinë se e mira dhe ke që asë bashkohen, që në bëra barta. Mirë, po a, a punoj njështë në basë e kësaj bindje, kësaj dje e ju optu. Onë ka kuptimi diqka që dalin për te kësaj bindje e që, kemi një ojmë e kuptu drejtë këtë norm të Allahu Gjallahu Ala që fletë për ndarjen mes mirës edhe të keqis. Madhje kjo regull të, nuk dhe dhe, e kam përmend djetarës se nuk kupton edhe një, një regull tjetër që është në kodrat të kjo regull e që e kam përmend duke e përkufizur se Allahu Gjallahu Ala nuk bashkon kur mes të kundër tëve, mes të kundër tëve, dhe nuk ndon më të ngjajshme me Kur'anin. Asnjëra. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala ka bashkuar në librin e Tij kuptimet shumë të, dispozitat shumë të. Të gjithë janë të ngjashme të përbashkëta me Zotin. Emrruesi i përbashkët i gjithë këtyre dispozitave rregullore janë të sakta, të vërteta të drejta. Bashk. Nuk është bashkuar në Kur'an për shemb, a ka libra që njerëzit bashkuajnë mes tregimeve të sakta dhe të pasakta, të vërteta po vërteta? Ka njerëz që i bashkojnë libra. Nuk kura nuk ka kështofër. Për ndaj, Allah Gjellio nuk bashkën kur, mes të kundër të dhe, asë njëra. Nuk i bënë me një ven, nuk i bënë me një trajtim, nuk i bënë me një tërsi, ndore. Por edhe ato që në bashkë nuk i ndonë Allah Gjellio. Ndë aspekt, qëftë në aspektin kuptimur, por qëftë në aspektin njërzur. Të miret për të miret, dhe të këqinit me, me të këqinit. Andaj, qka del pë dhe duzon pa barazia mes dy taborëve dhe ndarja përjetshme me fytyra neven ai qet në shërbiso kuptime të rëndësishme kuptimi i parë i kësaj është urësia allah xha le wala se allah te vareku tonë nga urësia e tij dhe nga drejtësia e tij ka ndarë gjërat dhe kjo ndarje si e ka ndarë allah xha le wala është në përpuzë të plotë me drejtësinë dhe është në përpuzë të plotë me kur sin Allahu jannajalana. Prandaj shikoj Allahu çka thot për shemb në disa ajete kur. Efendja alul muslimina kel mujrimin, malakum kayfa tahkumun. A mendua se ne kemi kem kemi me i bërë të barabart të njëjt të njëjtë versim, të njëjtë gjykim, të njëjtë ndim, të njëjtë mëshirë, të njëjtë shumsa. Besimtarët e kriminalet, malakum kayfa tahkumun. Si po mundi me gjykuar, si po mundi me nukse? Ka ka ndonjë kat pune apo? dhe nuk i bashkon Allahu të kundërt të, të njëjtë. Një mëshirë me dërguar Allahu në tokë e barabart për të gjithë, s'ka kështu. Nuk ka kështu. As gjësa të barabart, gjithçka është nda më. Por ne gjeni ne ku kuptojmë këtë aman. Gjithmonë, gjithmonë bashkë kësaj norme dhe urisë Allahu xhallahu ala. Gjithmonë edhe nga falja e Allahut dhe nga mëshira e Allahut, sikur të keni medic detaresh në tarmën inshallah. Edhe nga funizimi i Allahut, nga çdo gjë që vjen pi Allahut. Dalloj në dy porta më në atë që e moren. Për në njërë për shamur, kur bje punat e këfurnizimi, dhisa njërë me fakën që janë besimtar, besu në drejt, adhuru sa Allah gjëllëvara, mirë po nuk e kuptoj urësin e Allah në ndarë një rëzikot, edhe kuptoj se dikujti ka taku ma shumë se dikujt, duke menduar se është atë që janë për shamur, besimtar me pasë punë ma mirë se atë atë. E pastaj komenti është se po kjo butë s'është për besimtarët e këtu më radhë, kjo është një lloj shpikimi, por nuk është i tërë apo. Edan këtë ndarë të rrezikut të furnizimit, edhe materialin se marrim e shuëm këtë normë duke funksionuar. Për. Nuk është thjesht ndarë një sigurisht takon ktynë, sigurisht takon ktynë atë. Qëse nuk është vetë çështja e ndarjes, por çështja e çyhzimeve të ndikimeve të shumtëra që ndodhen aty. Prandaj çdo aspekt funksion kur si Allah që më leuara. Enden aspektin e bashkimit, në aspektin e ndarjes Allahu wa wa i ndon përjetësisht në trajtim të çdo aspekt të mirët nga të kçinit. Por në aspekt të bashkimit, Allahu xhalla wala thot në Kur'an: "Waman yuti illaaha war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu minan nabiyina was-siddiqina wal-shuhada' was-salihin wa hasna ulaika rfiqa". Atata sunet ibnen Allahut dhe e ndjeki pejgamberin aleyhi salam Do në të jeni në shoqëri të pejgamberëve. Do të jeni në shoqëri të njerëzve të vërtetë sinqertë. Do të jeni në shoqëri të dëshmorëve, dha njerëzve të mirë, wa hasuna ula ikrafiqa me sektean shoqënie e mirë. Onë të mirët kanë më konë të mirë. Të mirët kanë më shumë të mirë gjithmonë. Dhe kjo është ligj Allahu xhallahu nuk nuk ndodh asnjëherë. E dyta që na jap tendrugozur college që norma Allahut më kuptuar është se Allahu Jellalu Ala është e vërtetë se ka kriju çdo gjë. Mirpo, çdo gjë që Allahu ka kriju ja ka dhënë natshmëri. Që në bazë të kësaj natshmëria përcaktohet raporti me këtë krijesë apo dhe njihet pastaj funksionimi i kësaj krijese në raport me Të Dhënë. Mos njëje e natshmërisë së çërave, pastaj sill edhe gabimin e gjykimit në perspektivë daja se ç Allahu akber. Ne nganjër për shemb mos njohje e natyrës së gjërave. Çka është e mirë, çka është e keqja, na bën që mendojmë dorë me radhë, në konflikt dhe në kundërshtim vet me vetveten tonë. Nga njëra më qenë të hutuar, nga njëra dorësta më kërkuar gjëra që nuk i kërkon këto i mirë, gasë natyra gjëra që po kërkon nuk përkat me natyrën tonë e kështu më radhë. Prandaj joja e natyrës së gjërave, çka është e mira. A është ajo që shkëlqen aspekti jashtër, apo është diqka për të iksaj? Rëndaj, nuk i thotë natushmëri asaj që është formale, nuk i thotë natushmëri asaj që është e përkashme, asaj që është momentale, po i thotë asaj që është e përheshme. Rëndaj, të dhe dhe dhe dhe dhe e natushme është përbesimtarin E natyrshmë, kur beson dor me cin, për shembull, bujor. Me cin për shembull i dursh e natyrshmë. Ndodh me pas për jashtime. Nëse do të caktuar që ai gaban, po në natyrshmëri ti është më konj shumë, pse? Nëse i mirë është çështo. Do natyra e njerëzit një çështë është çështo. Natyra e njerëzit kthi është çështo. A do nganjëri kaç më don nga natyra ti për shembull, por do pam duhet për shembull në zupëm çor diktatur me bo mirë, ndodhë, por kjo nuk e ndryshën natyrën e njerët, atëtën, nga se natushmëria e ti përshka këtës e keqës është bërë e keqës. A në njojë e naturisë e gjerave është e domozdoshme të ardhjetë, e kjo bëhet për mes njojës e këti regullë dhe kësaj normë. Onda që fillim dhe të klasë vetëm për njësa kuptime, pas e shtjellime dhe të vinë një shalatën e të ardhën. Këtër që nëzirëm nga të regullë të ndërrundazër është se kërë Allah u Gjelleora thotë se janë të ndara përjetësisht e mira dhe keqa, e nga kjo pasaj të mirë dhe të këqinë, gjithë që ka akshut të shkon duke, u degëzu, Allah u në të rëgonë se e mira dhe keqa nuk është përcaktu, si kur që që i ka në pikin e po, nuk është përcaktu me imponim hynur atëm. Për. për shambull, Allahu Gjelle O'ala detyrimisht në ka imponu drejtsin si vlerë. Për ndrysha, mund mësme kongë që është. A ndodh kjo? A ndodh kjo Allah? Nuk ndodh, Allah. Nuk ndodh. Gjitha ato që Allah një ka përsa këtu me të gjitha standardet dalit mira. Pra në e Allahu Gjelle O'ala, kur në atërgonë se... Ekzistojnë gjëra të mira, fjalë të mira, besime të mira, vepra të mira, në kuadër të kësaj na tregon se për përcaktimin e tyre ka standarda, ka peshore, që na duhet më mësoj këto peshore. Që regjnumson standardin, peshorën, kriterin e njësojës asaj që është e mirë edhe njësojës asaj që është e keqja. Prandaj sikurç e thotë Ibn Kaimurahimullah, njerëzit në parim jënë të pajtimi se drejtësia është vlerë por pas këti uniteti dohenë, qëka ota drejtësia ku e morë në drejtësin e kështë të mëralë ndaj të drullëzër këpik që e përmena në mësën një regullë se esenca e njëjës e gjërave esenca e njëjës e gjërave nuk duhet bërë shikoni këtu si në dohë allo gjëllohat gjëra të bërë Njerëzit sot çfuse përsojnë të mirën. Çfuse përdo të mirën. Për shembull, përsojnë në basën e, po. e shëmiçës. Ka, ka të njerëz të bujë. A është ky një standard? Po. Çfuse përsojnë dy she njerëz të mirën e konprovu mirë ka kapo. Do ai çeq aty i ka dol mirë. Nëse i ka dol 100 vë kanjë ai skuq atje. Ati i ka dol mirë. Unë e konprovu, po pa çat. Po njerëz kanë standarde shumë shumë të paqendrueshme me përsojtu çka është e mira aty. Nëse Allahu xhallahu ole ose e mirë basë mirë për sodmirë mbazë dukës. Mirë po duket, apo? Pamja është një standard i rëndë tek njerëzit me për sodu çka është e mirë apo pamja. Momenti duke mos i kuam ne pasojat e kësaj ekse mërat. Prandaj kjo me kuptues se njerëzit realisht ndër rrugën kanë huçi të mëdha në përcaktimin e asaj që është e mirë ose edhe asaj që është e keq. A komosi njëri për shembull Mendoj, një vendim tallor. Elzonia ja se kupton, t'jamos këso ban. Kur të shclare pasoma tëpër, ndër altrat ndër mendim. Ndodh kë. Ma njerëzit kanë çështet ngushtë kufizuar. Gjithkohësh përdor veta, për. për standard vetave. Ne sot për shkak të standard logjikja e një me për të çka mirë dhe keqja. A kanë më art tek vlera unifikuese? Kur nëse më ndënjë ndikohet ato, ndikohet nga rëthanën, nga interesin, nga epshi, nga munges e informatëve e kështë mëratu. Ti mund është një njëri për shambu, me, me patu puni punë, sa njëri tëja qapë. Për shambu, nga aspekt të jashtën, nga se të mungon informatë, më meni kur të informon, saj për e bën këtë, për këtë është jë, është sa njëri minë, përë. Qështu e njërë, njërë në droj Në informant e bën me me me me me çështjë, një informatë bën me me të lidhuar. Mashallah dhe jalla na përcakton standarde stabile, qëndrueshme, për me kuptuesë e kuptu mira dhe e keqja nuk ndryshojnë në bazë rrethonave. E mira dhe e keqja nuk ndryshojnë në bazë tekeve. E mira dhe e keqja nuk ndryshojnë në bazë përfitimit saktuar, të caktuar individual, madje edhe shoqëror. Por ato janë të përcaktuara me standarde stabile të Allah xhalleu ala. Në, kërë regull, kjo norm, në edhe këtë rregull, kjo normë na mëson edhe kët bindje se ka normë. Prandaj të ndërveprozë ë uh, cilësia, cilësia, çfarë cilësi ka? Po shumë kjo gjë, i ka kto cilësi. Pastaj gjithashtu vlera e kësaj çështje. Vlera, vlera morale, vlera etike, vlera edukative, vlera, vlera informative. Apo gjitha këto janë Pyjtje që i bënd për me e vlerësu një sen, ashtë një mirë ashtë i keqepën. Vendimi i Zotet për këtë qëfarë ashtë, që ka të Zotet për këtë qërë të, këtu e një tri standarde kryesore, biban e si përsa këtuat një sen, ashtë një mirë ashtë i keqepën. Andaj përshamë të nëzër, përgëmberi s'a sallëm, kur fletë për uh, standare që njështë i përdorin për martesë, që fëtë vajza që e kërkon burën e saj të ardhën, po edhe burën i mashë që e kërkon vajza Pe të. Pekamërës një ka përmën standartës saktur që njërëti përdojën dhe ka thënë gruja e martohet për katërgjera. Dikush, shtë i kënë aspektin e pasonis, dikush të priardhes, dikush të bukuris e dikush të fejsatë. Këtu e standartë të njërës, Vë Allahu Jallahu ala e ka përmend se edhe të çoftë të pëlqentë, vole u anjebeka. Edhe të çoftë të pëlqen dorta bukuria e dikujt shumë. Edhe të çoftë të pëlqen pasuria e dikujt shumë, apo nuk është ky standard joti për mëlesu. Është ka tek referenca jotave. Rregulli thos se Allahu ka dorë për secilën gjë të keqe dhe e mirë është atje ku Allahu ka vendosur. Dorso bukurinë e dikujt e jap besimin, nuk e jap pa po jashtëme. Për shkakun ose të qështje e fitimit e kështu më rratë. Që ki, dikush mund në pas tyra me mira e më rratë. Mirë, po në basë e kësoj normë është i keqë. Allah e ka ndonë gjithë mundë, kur zbotimi, epse, epse shtotë. Dhe dikush ka fitim ma pak, por e ka nga kategorie e mira për. Besimtari bitës në bitësën në bazë vlerësën se apofton dha apofunizohet mbi bazën e sasisë apo mbi bazën e cilësisë mbi bazën e ky rregull vet mbi bazën e cilësisë jo mbi bazën e zi. kur sasia nuk është përcaktuesi asaj çështje mirë pose kur ha, Allah pot wallau a'ajabaka ah, katratul khabith edhe nëse të mahni ti shumë sia sasia e keqës edhe pse ti të mahnit o pejgamber mund më të bëhë përstjypje, so, kërë e të Allahus bëhë të mirëm. Shumësia është kriter ansor, periferik, jo themelor, jo bazik. A, e vlesëm në apështetën nërë? Përëndaj, a je i sukses shumë? A je, për shambull, e, i lungëtër? Aja ke qëllu me përzjedhje që është femra mutra muslimane për ndër një musliman, apo e kondërta? Gjitha këtu, mos, mos e përdër standardin e shumësis, sasis, apo, po standardin e përcilsis dhe standardin e vlerës dhe dispozitës që është e kalavgjër levala. Prendaj? një musliman e konsideran se nëse i fitan 100 euro me standardet mirës cilësia është e mirë Allah e ka kërku shtot, apo cilësin e veprës cilësin e punës pas taj dispozita fetare, juridike e këty një 100 euro është halal e merë vullën halal besitare e këndës se Allah umë ka fornizu dhe më kanë ndihmuatë. Nëse nuk i plëson standardet e cilsis dhe nuk e merë vullin e halalit, ajo është rizg i përgjithshëm që ashtu funizun edhe kafshët edhe kejtë, po nuk është përzjedhet, nuk është bërë qëtë atë. Nga se Allahu Gjallu Ala i kanë dojëratë, e mira për të mirët dhe e keqe për të këshindëve. Andaj të ndërëzër, Njer pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka pash, shikoni kët kuptim të holl të sahabëve ato. Njer pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ia ja ka sjell diku një gjybe, kaqë e mëndofshit. Gjybe mëndofshit kaqë. Dhe e dini se mëndofshi për moshën është i ndaluar me vesh ato, sikurse edhe ari. Dhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem kët gjybe të mëndofshit e kap Omerit radhiyallahu taala anhu. Shikoni, ia ka pejgamberi aleyhis sallam ka gjyben ku na Omerit radhiyallahu taala anhu. Dhe pastaj pejgamberis e ka përmen, dhe omeni kërë ka pa që i si ka ardhjubja e mëndafshit, është shqetsu. Ja Rasulallah, ma ka i dërgu teshen e bënurë të gjarit, si në honë, ke i bjenë si unë e së kushe dikuja mundashem. Në basë të dëratës e ka vlerësu, si kom punë të nëtë. Se unë e me konë i mirë, ma kështetat mirën. Po tukë më ka dëtur ndalumë diçka ku bënë ku mshkel diku në. Subhanallah. Çi kjo është kjo? Nga sosh ndo kjo punë. Gjypja më ndaftëshon me dikun tjetër. Pse më erdhi mua kjo punë, zot? Fitimi haram do më shkudi ku dikun tjetër. Pse më erdhi mua kjo, diçka ka këtu. Apo, fakti që është ngrejë penda pak më lart, është bënë tolerim me standarde. Gjithçka po të vjen, nuk ka mirë kjo. Nuk ka kë më gzu. Atë nëse për shembull, nëse për shembull, njeriu, njeriu njerëz të mirë e qortojnë e t'çit e livdojnë. Ka një rregull këtu, do të më thonë. Do të kjo diçka më shqetësu ka, dashur, do të konsumojnë mirë. Shikao, me këtë normë, nëse kënde ti ti ka të një standard, kur më zgju, ku më zgju? Andaj tha më në një anë, "S'ojma, aty është në banorë zjalmë këdo mua." Do të kuptim? Kur dikun ka problem. Atë e çesoj pegamsha sa Omar, nuk ta kupton me vesh. Nuk ta kupton me vesh akumdojnë me përfytu për së informa tjera atërë më mërëja që i vladë vete ka pasë një vladë mushek me keja ka falatina me keja në një ka tjepë atë është i ka ështësua mërëja me më më një gjybe edhe kush e ka pega mërëja më më sësënëm e me të quë Allahu gjallewale së Allahu e le janë me fitu njërin edhe haram një, e le janë me fitu në kuptim të sëpruvës por në që se të vjendish ka jonë nga dhere duhur apo në basë n Ja, nuk e bashkën të keqën me të mirën përveç se për një arsye të caktuar me dikun që ke shkëllyer ato. Pse merre keqja mua? Pse m'dolli kjo mua? Pse unë fitova këto? Pse më më m'lëvduke diçka nga se normalt ç's'ban? Ja nda me këto. Kjo shkon te kjo. As kjo shkon te atë. Kur? Dallai. Ti hap standard, ti hap ti hap mundi për vlerësim, për për për më e njoh veten tone. Ekso, ekso mërova gjithashtu të nërëzër kjo norm në e pa dhe një kuptim tjetën ajo është se nëse Allah u thot nëse Allah u thot se nuk janë të barabarta e mira dhe e keqe dhe rritëmish nga kjo asë i mirë dhe i keqe shënë barabart atër kjo në kupten se dalimi dhe në konë të shfashme në do aspekt edhe i mirë dhe i keqe jetuin, kanë gjallri A është jetë e këti si kërës jetë e këti? Nërë më thotë jo, nëse nuk është s'ka dalime të mëlaja, ose lërga saj jetë e ti të keqet mund në konë, në të kuptim maj, maj relaksumë se këj i mirë, a të rebë në kuptu se ndështë të keleviz nga pozicionit. Për nëshë e shë dash në konë dalime i qartë, për, njëtë, nësë provë në rrezik sigurisë furnizim është të thjerabë të do të thotë kjo normë tregon se Alla Allahu xhallahu ala e sprovon mirën edhe e beqaton të keqen dhe mbetet normë aktive apo kuptova? Mirin, e kuptova e sprovon mirën e beqaton të keqen dhe normë morë aktive çka ashtu do të thënë janë të barabarta te Alla Allahu xhallahu on besa sprova e kthi është ngritja furnizimi i kthi është të të shkapët të. Gjithë mund në dalimet në betin. Edhe kur na i shumë në dy shumë këtë dalimet, njerë nga ne i shumë në dalimet të përmbysëra, nëse kësë provo t'i mire, e i keqë, njerështë kam probleme. Zatën një prej dilemeve të ateizmet bashkohër, sa që njerështë fatë kjecështë, për dalin për vesë, sa që ta s'kam pasë fej kur, s'y ndalë, sa i që ka fej, s'den për fej e, po për t'mon që në pretendim dhe, dhe, dhe në, në, në, në de Përdo është një keqë, që të që ka punë të kjo? është përbysje. Jo që i përbërët, përbërët, ja, ja, kjo ma mirë, kjo ma keqë. Edhe ka edhe një pyrë dikosh, e pse muslimantë kështë të pra? A nuk kjo në të mirë? Të nërlozër, kjo në normë e këto funksionatë. E së të pravën dikën, si kurse të nërlozër njëtë në përdesmër. Nëse njëri ka I ka të rënzonës, so i ka tre argatë që i pëmësojnë. Dhe njërin e ka dveçantë, nga s'o është inteligentë, është talentë. Ti e tërë është i pa vëmënsumë, asë nuk jepë interesim me zarë rënë atër, se s'o është rënë me mësojnë. Nëse e kërkujnë dytë përshambullë përshimë një ditë. Apo në alëshamë në shku në kjo luajnë, ta është luajnë interesantë po el shonket kishin kishin pothu te shko merr tjatat çfarë kimë na thën Tënga ja hasë shikou thosh këto po gat spedej këta apo këto që selamësh qenësh i lën këto po gat do të pëdon këto do të më denu e ata ndërsa rales me standarde logjike cilin pëdon asaj nuk pëdon a çdo çekanon më shkumë me kju shku lojit me, me huf vat detozat a këto që kanë ja estetiki pun këto hala ti sike po pun më shkumë me, shku me lutë Cilë? Prandaj qoftë tani jeto, e çruta Allahu xhallav. Di konsolal me skuadën, ti s'bën me skuadën. Ti s'bën me pas një herë këto se si Allah i gaćë bëkam. Ti të prish kjo. Ja. A dikush bën me pas, nuk kam rësimu çka më prishat, desoj të prish krejt apo. Prandaj edhe trajtimet gjithkundallojna bën. Gjithkund vallahi ka dallime, ka privilegje dhe koha drejtësi të Allahut do vla. Mirë, po kur nuk ndjen këto norma kë rregull, muan me një bashmangish ganim dorzojm e kështu me radhë. Thon, a dhe Allah Gjellava ka dhonë U entumul a'lewne Gjithë mund ju jeni manalt Ma në përsi me një kësht In këntu minim, për dirës ojni besimtar Besimit të mba në përsi vazhdimisht Në momenti kur ti nuk funksionat Bi bazë në besimit, nuk funksionat Aspër balteje për mtimit Për mtimit funksionat bi bazë në marveshje Andaj, kën regull në mësën edhe këtë Privile që mund të mundi Kërënar, po adhe me përgjithsi Ku jeti përbëllë saj që Allah ka premtuat, që Allah i ka ndohë, i ka ndohë gjëllat apë. Kuptim tjetet e, dhe dhe që e delë për i kësoj është se, dalimet vazhdojnë me këqenë edhe në fushët tjera, edhe në forma tjera. Ta. Nëse e keqja ofranë një farlejkë me cije, edhe ofranë e karë, në nëmallë, se së pro është e, e nëmallë, Nëse e keqenë, që fa ofron e të oforë me ofronë kënëci? Ofronë për etim të këndshumë. Këj ajet në ajet më kuptu, se atë për etim të këndshumë, dhe atë kënëci që e ofronë e mira, është e pakrasushme, me atë kënëci që pojë ofronë e, ofron e keqenë. Nga se këtu e në përbara barta. Pra ndaj, nëse dikush kënëqet, të në dhezër, me një gotë alkohal, ose kënëqet, me një shfrije të epshit, në haram, në daluar, në amoralitet, e kështu më radhë. Knacit, ka për tim të, të këndshmë, i ofron kjo knacit, caktuar, ato. Ta dim se, Allah, aj që është në të miren, në qëfar dhe forme, knacit e këti, krasime e to është, pankrasushma. Nuk po pa e themini këtë, në kuptim të e, mbrojtës, apo në kuptim të levdatës, jo. këtë e ka thënë Allah Gjallovatë. Knacit e që e nd Punëtori, në fitimin me dirë që e ka. Lumëturia që e ka në familje, vëlloha është e pakrasushme me lumëturin dhe me knatëin që e ka, ajnë milioneri me pare haramatë. Këta e ka dozën gjelloha. Edhaj një knatësia një fa lumëtë, knatës që i ka shumë. Po knatësia e këti, shklarë me këta. Buka që e hanë shishum, aj që me dore ka fitu. Dallën vëlloha nga aj që e ka fitu me hilatën. Edhaj i hanë bukë, ed Oma knetësia e këtë i dalonat. Dalon, në gjitha aspek kodlima. Këtu dalimi janë edhe në fillim. Në qyrë fillim, po në përjetim. Po edhe në përfundim. E mira ofron knetësit përkoshme me përfundim të dhimë shumë. Ndërso e ke që ofron knetësit madhe me përfundim halam ma të mirë dhe ma të këndë shumë. A janë të barabarta, pro? A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, Nuk është e barabartë, asë i situatët. Pra në gjithë, tha këto, pa barazinë, në dhëtë mi njoftë, që realishtë me e një vetën, me e ditë ka përshkojmë, me e ditë, me e qëcu vetën, me i analizuës gjithë si kërës e duhet, e kështu më latët. Prej, kuptimi gjithashtu të në nëzërë që është mërëndësime e kuptu, kërë flasëm për këtë normë, Ata është kemi në shpallosit të kuptimve esenciale, që me njëvë këtë nëpështë është se njohja, njohja e duhur e kësoj ndarje është përcaktuas i mënyrës dhe jetesis së një popletë. shkatrimi i popullit më herët. Edhe pse populli vazhdoi të u shkatërrua, por në forma të ndryshme, jo vetëm në formën e çrënjosjes së sotme. Ka shkatrime në forma të ndryshme. Shkatrimi i popullëve dhe ruajtja e popullëve. Rënimi i popullëve dhe ndërtimi i popullëve e këto mëroh është ngosht i lidhur me këtë standard. Nëse më në fund nuk janë të qarta e mira dhe e keqja. Nuk janë të ndara si kurse Allah u ka kërku. Atere, njerëjt në bëj bazën e kësaj paqarësie, dhe në bëj bazën e kësaj, dhe mështë njëhurije, kanë me epsu në format të nërëshën këtë. Shikone që ka thatë pejgamber një sa salatë. Kur fletë për kohrat e manipulimit, e ashtë jetë e mirë me jetu i manipulum, i mashrum. Për në jetë të njëri, pas dhe dhjetë, gjarë dhjetë, e dhe të një mërë vëshë i pejtë që e mojnë vitë në gjollë, që të ko kanë kënë të më rajtë, se këmë ditë apë. Më kanë nështë ruopë. E me keqë është me mërë vëshë, sa të kanë rajtë kër desë. Për, paska... Për në jetë të njëri, kër të mërë vëshë, i nëvarë bjenë, edhe e mërë vëshë i paska hirët, e paska melekë, në kejtë pas ka mështëru. A të nësa e kejtë që është kërë? Por mos me arrinë këtë shgënjim, as individual, as shëqëror, Allahu Gjallewala ka mundësu këtë nërur. Shukojnë që farë ka thonë pegamberi s.a.s. Se te'ti ale nësi senavatun khaddaat dhe që vinë njerëz dhe kohra të manipulimeve dhe mashtrimve të mëdha. Mashtrim, manipulim. E, qëla është e e kohë? kur ndodh që një popull me qenë manipuluam me jetu me jetu në, në imagjinata të pavërteta, të paqëndrueshme, kur ndodh kjo. Si e ka përshuar këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë yuṣaddiqu fīhā al-kādhib wa yukadhdhabu fīhā aṣ-ṣādiq. Kur na është kukur njerëut që gënjen i thojnë e vërtetë Nërsa ati që e folë të vërëdhë, i thujnë, porran. Që ka, dëmonë, për mbyshin e këtë e standardeve, mos mbatin e distans të dalimeve hynore, mes të mirëzët keqës, e ka kënzru pegamiri sa o sëllëmësi, rënem, dhe denim për këtë mësëndarje është mashtrimi dhe manipulime. Ju ëtëme në fihën hain, o ju hauën në fihën emin. Në këtu kohra, të këti manipulimi, të këti mashtrimi, të përmbyësës e dalimeve dhe dhe mështë, dhe mështë, dhe mështë, dhe mështë, dhe mështë, dhe mështë, dhe mështë, dhe mështë, njëri ju të rathar dhe mështërur, si i thujnë besnik dhe patriot, ndërsa ati që është besnik dhe patriot, i thujnë të rathar. Përmbyësëm. O jetë e kelle mu fikum e ruajbi dha. Dhe tha për i gambej don eliminojn distancat, përzihen çështjet, njerëz manipulohen e pas kësaj çka ndodh. Tha pejgamberi son: "Wa yantiqu fikum ar-ruwaybida." Dhe filloi me fol në mos të mëdha, me qenë të zhurmshëm, me pas foltorët e qasshme. Kush ar-ruwaybida? Kush i tha pejgamberi son, "Ar-ruwaybida?" E thani ja rasulullah, "Kush janë këta ar-ruwayb, kush janë këta njerëz? Çka kjo kategori? Çfartha pejgamberi son?" Tha njerës i njerantë, njerës me ndjeletë flasim për që është të madhohë rapëtën. A o të dënim kë? A në ko të dënim të në vëzërë? A, a në ko të dënim përshambull njësusim e pas të njerantë? A, a në ko të dënim me pas të udhëhesim përshambull mashtërugusim? A në ko të dënim këja? Dënim, dënim është kë? Dënim është ku njerës i udhëheqen atatë fundit, o, o dhe që kështë di që e bërë Ka të një mërtë, nëse njerëzit qendrët e orientimit dhe informimit nuk e kanë dorë sigurta, e që ka i bimë me kënë këta njërë? Si arrit kja, si vjeti këtu, si pasu e këtë dinimit, nëse njerëzit nuk të Atërë, i të vëllonjë të nëtë. Atëherë, i njerëanti të në vetë në vend e të diturit, e i dishme në vendin e, i njerëanti të, të qështuatë. Për shka kësë e, pështjellë punë të pëtë nuk ka pat respekti duhur atijë që atijë që kontribon, atij që ndihmon. Përqaktues në vlerësim nuk është e mira. Jo. Ja, Përqaktues në vlerësim është interesi dhe përfitimi. Kjo është e keqja. Apo prandaj Allahu xhallahu ala naflat se kur përzihen këto koncepte, dhe kur e keqja është në anën e mirës dhe e mira në anën e keqës, kjo përmbys edhe kë ndëshimin o si edhe njërëzë, një kohë të fështirë, të manipulimeve, mashtrimeve, dhe një kohë që o dhihqen, njësohen, informohen e kësë më rarë, nga njerë djo kompetent, një të duhur, sënë në vend në ty në të që duhur, kjo është e keqe, ola? kjo është e keqe, përndaj të në nëzër, nëse ti do me e qurë djalin, bajzën, një kanë familiar, vëllaj, Dëmë e quë për shambu në për emë. Sa so, pyte t'i boveq për mjekur? A ko a përvoj? Kusho kjo? Apo? Nuk kje sigur t'i me e besu për njështë ma thjeshtë. Mjekut nuk kje sigur t'i. Pse? Nga se e kërkëm e konë kompetent. Pse? Nga se gabimet, ose jop profesionalizme, ose i njeronca këti i kushtën këti mejtë. A o që shto? Gjith, mona. A, pse gjithë mona. E pëse kështë standard s'përdohet në gjith E cish japum thikën pranë më na pre aty që na pre në vend më, më, më, bo, më të ndihshme se kë mbieku që mund të më të pre jap. Apo e cish po ndot kjo punë. Ja beson në fen aty që s'dihet kush është aty. Ja beson fmi i aty që s'dihet kush është. Ja beson mendjen, ja fal menden diku që s'dihet kush është. E kështu me radhë, a sosh këtë dënë? Po, normal. Prandaj të ruzë Allahu Teala na mëson ç' ta ndëjëm këtë normë, ngasë kjo normë si stabilitet. Nuk korra aty të njerëz nuk ka stabilitet. Un s'po flas për vlerës globale, se është e madhe për, për, për ne global, këtë globale, më fol. Po po flas rreth një vogël, familja, kështu sinon. Që tu, pikëto, na çton mushi më në kupt. Që tu mësh rrin shoshnik kujdin i, i domtë, zavë që kaç. Kështu shumë ata që i dallën këto sene, që këtu mundo ti në jetën tonë me familjen tonë më e pas aktiv këtë normë këtu ndarje ti më respektu. Mos ty për aq tëpër nga së të nëse nuk e bënë shiko që ka ndodat. Përndaj edhe lojë e levuala e ka përmendur këtë norm, me më në mësu, gjitha këtu kuptime, e një nga to dhe këtë që e të seka në funda përndaj. Përndaj, nëse një popull nuk e dëllant të menqurin nga i njerontin, nuk e dëllant të dishme nga të padishme, nuk e dëllant të mëralshme nga i pëmëralshme, nuk e dëllant të drejti nga i padrejti, një popull arin këtë, nuk dimi Atar, kjo është më vërtet faza më kritike që ka mosnjë popull marrë fat keq çështën. Nuk dimi të vë, nuk din. Ose edhe më keç e kaq. E mbivlerëson tikë chimbejt mirë, kjo është ajo faza më e avancuar e gjendjes kritike që kalon një individ, një familje, një shoqëri, gjithçka. Dhe kuptimi i fundit që duhet të më perman të ndozo lidhem me këtë çështje. Për më ngjasht kuptimi apo kuptimi i shtatë që dal nga kjo paparazi, nga kjo distans, nga kjo dalim mes nire të niret kjeqës, është edhe fundi këtja jeti që kemi marë si bazë këta jet, me e trajtu mi bazë në këtja jeti, këtë normë hynur, edhe përse këtë thash, do të kemi, pa tjetë, edhe të kemi tjera në lidhe me këtë normë, nga si e në të rëndësishme me i kuptu, pas taj zbërthimet praktike të kësoj normë një jetën e përderishme, si funkcionojnë, Kena më uqudit, si Korani përmen, në gjajshmëri, shëkullore me së njerëzë. Si në taku korë, s'ka një korë, njëtë funksionojnë përbalë një rrëgjitë sa këtu umë. Pse? Se qështëto këponë. Kushtë qështëto besanë, qështëto këmë e bo? Kushtë që... zbërthimet praktike të kësojnë nërë matë. Mirë, po në fundë, Allah u thotë, një dhe me këtë ajatë, fëtë të qull Kër Allah në fletë se nuk është e barabartë e mirë dhe keqëja, edhe në që fëtë bëmë përshtypje shumësijet keqës, Allah kështë lepsu e përfunder ajetin me një përfinë shumë interesantë. Fëtëkullahë, nja ullil elbëbë. Keni frika Allahun, ojo që e ka jepë Allahun më endje. Allah kështë të me dënë këtë e të është përmbyllë e mërë këllush, më bërë. Që kanë nuk optan kjo, keni frika Allahun, O hyj çu kom me at men. Kjo? Gjera, të hanë kur daja. I kjo opsion 2 rapto. 2 rapto. O yorab te michu kom paish me menë. Ton 8 në menë. Keni frik Allahun. E dini shumë mirë çka është mirë dhe çka është keq. Mos e përmbysni për shkak të epshit. Apo ngasë keni ne pagu për këtë çështje. E kom me at menë, mjafton me menë me ku e dini. Valla e dini çka është keq, e dini çka është mirë, çka është të akumullon mendjen pas të edhe shpalljen njeftu shumë të kom përkra që me njofë që ka është i mire dhe keqa se ka përnu rasishtë Allahume thirje njerë dhe që Allahume ka dhonë mendje e gjithë njerë dhe Allahume ka dhonë mendje kështë një kuptim i përfundimit dhe një kuptim tjetër i këti ajeti që kështu përnu është se Allahume thët standardz dhe shenjë e funksionimit të mirëfil dhe të dur të mendis është aftësia me dëllut mire nga keqja. Apo? Nuk është menqëria e ndërtuar në nivele akademike. E ashtë në letat të grumbulluara. Jo. E ashtë në, në, në aftësi të fjalimeve. E ashtë në informatat të grumbulluara. Në ashtë njëm këtës është menqëria. Menqëria është në aftësin e njëriut dhe në gëtishmërin e njëriut që me e njoft të mirën nga keqëja dhe me imbet besnik kësoj ndarje anëdhe Allah u po përsa këtan edhe standardin për mirën dhe për të keqën por edhe standardin për menqërin dhe njërës fa të keqësht sëtë nuk logërit kjo shumë e meqma ma dje ma keqëja është që ka fillu kjo standard me u lëkund edhe në familje edhe prindrit po jalkundin fëmijëve kët standard kuranor ata. Në çfarë aspekti? Nëse fëmiu nuk do më bëj hile, nuk do më bëj keq, apo nuk e konsfron thëprindë fat keq kët menjëri. Në pa po momentin kur dim mi al shodi kujt, dimë bodë shka, dimë me me, me, me sil shok ta pishil, apo ai më haqë më. Çka? imso im më thmit me përhot keqën ofo duke përmase e mi e e menjëherë këtu filoni me postmendi kish pos punjë këtu po çka ka pasmuese me bova shikojnë çatonëst po so so porn ju ka sillat i dorës me sonin kanajt e ku u shkuar me pas pak mend bli kish pos e thonë çunat valla nuk thonë njerëzi me aq njerëz shumëis ko prashtimë normal po në shumëis fatkeçësisht Nje lësh ka pasur propozitë ka pasur, por që s'ka arritë ndërsa më pas biznesi më dha. S'ka arrit apo? I thonë, "Po çfarë më has më këtu më? U a thon, a si i I parime, regulave, që më keni më? A të thonë se Allahu pat mos u bën si ata." Apo. I më hanç vërtetë se vetë. Njësh përmbaj parimet papafan. Është përmbaj rregullave, është përmbaj standardeve, ç'kjo është imagj. E pastaj kur e, e ka rrit me xhurin, çdo sen ko kuptim, çdo fitim, çdo sen ko kuptim. Me Allah ai që ka frimanin, si duhet dunjën më adhura. Pa menë, që ka dhvim? Nuk ka pa menë dhe që ai që i smerve shkë. Ja. Njëri që ka përëm mentale, e ka së furë për Allah Gjallavala, ka mundësit që ai shkon gjenet. Allah Gjallavala ja mundësoni përëm caktum, edhe shkon, i pa ai që e ka fik menin që limesht, nuk e len menja me, aktivi, me, me vepru, as të dërgjitje me vepru, përshka këti aprish kalkulimet e epshit këti istituti me qo edhe gjofse arrin me politikën e ti dhe me mashtim e ti, kërit botën gjepme shtjepten. Këti me standarde kurënur i thuin mashtrus dhe i thuin pasus i epshit, i shejtanit, format tjera ose, mi po asës i menqën si të thudëm. I menqën nuk i thudëm. Andaj Allah në afrat që ti imit menqër. E i menqër e qëlle nuk e hup ahireten për dënjohën. I meqër e qëli nuk e hubë Zotin për epsh Nuk e hubë ftyrën për interes Që kjo është i meqëma E, e rënjohës këtë kuptim thëll Norma që po flasim për te Dhe zbërtimet praktikë të kësoj norma E enda më interesante dhe më të aferta Dhe më letë kuptushme Që inshalla do të shpallohesim në takimet e ashme Allahu Gjallahu Ala Në mundëcof me njoftë mirën dhe të keqen Dhe me pasur të mirën Dhe me qitë mirë e mulirgun nga keqen Allah në ruhe nga pështjelimi i punve dhe nga mjegullimi i njëhurive. Në mundsof të Allah me e parru në gëndrejt, qartas, prej këtu, e dirin venë gjënetë ku këna meshku, insha Allah. Allah ishtë për lefë dhe dhe dhe të kim nashëm, Zoti në nah hadar është hajrë dhe suksas. As-salamu ala ma Muhammadin wa ala Ali, as-salamu, as-salamu, as-salamu, as-salamu, as-salamu.